Прагла мати й своїх Тарквінів, гракхів, Цезарів і цицеронів. Так зродився шляхетський цицерон і на той час був мій одноліток, звався Єжи Осалінський. Вчився в чужих землях, мав розум бистрий, а язик ще бистріший. Тоді, як я нидів у стамбульській неволі. Осолінський їде послом до англійського короля просити допомоги після поразки під Сицорою. Виголосив перед королем таку промову, що той звелів її одрукувати латиною, англійською, французькою, іспанською і німецькою мовами. Хто я тоді був? Простий козак, хоч і едукований, але на тому й кінець. Та Осолінський вже гримів славою, підкоряючи, коли й на землі, то душі й уми. Коли виступав на семі, все завмирало. Той, що володарює в мові, казали про нього прихильні. Душі й серця зачаровує, додавали навіть недруги. Всі мої добра були в Суботові, та й те муляли в овоці, конець Польським, а Солінське оброста багатством, як хом'як жиром. За посольство в Англію одержував от короля староство Радомицьке. За війну пруську староство Анзельське, за ми зі шведами підстольство стольство коронне. Отружився з донькою коронного підскарбія Даниловича і сам при одрі вмираючого Зигмунда, завдяки всесильній Урсулі Майєрин, замінила королівським дітям матір, одержував посаду підскарбія Надворного а з нею ще й прихильність нового короля Владислава, який давніше ставився до Солінського з резервою через неприязнь того ж Владиславового улюбленця Казановського. На час селекції Владислав зробив Солінського своїм приватним міністром, а вступивши на престол, нагородив по-королівськи, подарував свій палац у Варшаві. Шаблю в 10 тисяч злотих, коней 60 тисяч злотих, Прикраси, якими були оббиті в час коронації, хорив в краківськім костолі. І одне з найбагатших старостів у королівстві – Бидгоське. І завіщо ж усе це? Чи може Оселінський був єдинодумцем нового короля і теж хотів замирення православ'я? Гай-гай! Належав до найзапекліших гонителів нашої віри. На сеймі конвокаційному – Виголосив слова, що стали гаслом папістів. Релігія ваша прихідець до нас. Віра ж католицька господиня і хазяйка в домі своїм. Беріть, що дається вам з милості, ми радше пожертвуємо своїм життям і майном, ніж допустимо вас вільно розпоряджатися в Польщі. Чи ж це не те саме, що іншими словами проголосив єзуїт Адам Маковський? Як городи деякі. Непотребні доми для людей свавільних дозволяють не так з охоти, як зі страху, так ваших релігій лютерських, і кальвіністських, і аріанських, і наливайківських. І ось такого чоловіка Владислав посилає в Рим до папи, буцімто попросити завірувати наливайківську. І ворог найбільший не міг би вигадати такого, а король же прибирався в шати миротворця. На протестацію нашу король милостово дав згоду долучити до посольства аж 300 чоловік, ще й козацьких депутатів, навто зважаючи на мою колишню едукацію в Єзуїтів. Забув його величність, що науку в Єзуїтів я тоді сприйняв. Віру ж зберіг вітсівську і пантофлю в папи цілувати не став би й під мечем занесеним. Ми склали ще репротестацію, та посольство вже вирушило. Пишнотою перевершило навіть посольство короля Франції, якого вважано тоді найбагатшим владцею в Європі. Що в французів було срібло, срібла, оселінський робив золоте, що в них було золоте в оселінського з коштовних каменів, що тімали з шляхетного каміння оселінських із самих діамантів, Коні мали підкови щирого золота, деякі навмисне не дбало прибиті, щоб губилися на здобич римським натовпам. Серед подарунків папі Осолінський віз нібито справжній привілей римським первосвященикам від Костянтина Великого. Славетний привілей, що зберігався у кремлівській царській скарбниці і був украдений шляхвичами з почту Лжедмитрія. Перед папою Урбаном Осолінський сказав таке. Всі народи, що населяють північ Європи від Карпат до Каспійського моря, від льодовитого океану до моря Чорного, все це Отче Святий за приклонінням Владислава упадає перед твоїм троном. Бо всі ці народи або за правом спадку, або ж як підкорені збройно визнають його своїм государем. Свята Сарматія, недоступна римській зброї, нині покорилася римській вірі. Вона колись стількох забобонів кормителька, нині єдиного бога служниця. Вона, що найдревніший страж вольності, ніколи ярмом не удручаєма. Нині біскупам і столиця апостольський найпокірливіший слуга. Польща, кажу, яка єдина в світі, не витворює уродства». Не вийшло з неї жодної єресі, жодного відступництва, а коли там і трапляються заражені недугом сусідніх народів, то таки негайно суворою прав наших карої, плямою вічного безчестя від цілості шляхти стають відсіченими. Ще сказав. Завдяки тобі, найбільший з пап, Польща має Владислава, Владислав Польщу. А ти володієш обома, і ти, поміччю Божою, узриште перед своєю столицею здечовілих левів скандинавських, приборканих могутньою рукою Владислава. Узриш перед собою відщепенців, від верховного пастиря, і замкнеш їх у своїй вівчарній.